פרשת ניצבים אתם ניצבים היום כולכם, לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, תפיכם, נשיכם, וגריכה, אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב מימיך, לעוברך, בברית אדוני אלוהיך ובעלתו.